Понто блискавично кинувся на зустріч своєму господареві. Зовнішність барона цілком відповідала тому образу, який я собі склав зі слів Понто. Він був дуже високий і не те що стрункий, а худий як тріска. Вбрання, постава, хода, манери – все було в нього зірцем останньої моди, але доведеної до фантастичних крайнощів. І це надавало йому якогось дивного химерного вигляду. Він тримав в руці маленький, дуже тоненький ціпок із крицевою ручкою і змусив Понто кілька разів перестрибнути через нього. Хоч яким здалося мені це принизливим, а проте мушу визнати що в Понто завжди дуже спритного і сильного тепер ще й з'явилася грація, якої я раніше ніколи в нього не помічав. Взагалі ж у тому, як барон ішов дивною півнячою ходою, розставивши ноги, випнувши груди і втягнувши живота, в тому, як Понто граційно вистрибував біля нього то спереду, то збоку, Лиш коротко, а часом навіть пихато вітаючись із товаришами, що пробігали повз нього, у всьому тому було щось таке, хоч і не до кінця зрозуміле для мене, що мені імпонувало. Я невиразно здогадувався, що мій приятель Понту розуміє під словами «вища культура» і силкувався остаточно з'ясувати це для себе. Але... З'ясувати його було не так легко, вірніше, всі мої зусилля були надаремні. Згодом я збагнув, що перед деякими явищами безсилі всі наші міскування, всі теорії, які ми укладаємо собі в голові, і що осягти їх можна лише живою практикою, а вища культура – якої не були у вишуканому товаристві барон Алківіад фон Віп і Пудель Понто, належить саме до таких явищ. Барон Алківіад фон Віп, проходячи мимо, дуже пильно розглядав мене в лорнетку. Мені здалося, наче я прочитав у його погляді цікавість і гнів. Може він помітив, що Понто розмовляв зі мною і поставився до цього неприхильно? Мені стало трохи лячно, і я швиденько подався сходами на гору. Тепер, щоб виконати всі обов'язки сумлінного автобіографа, мені годилося б знову змалювати свій душевний стан. А краще цього не зробиш, як за допомогою кількох написаних у високому стилі віршів, що останнім часом так і сиплються в мене, як кажуть, мов зрешета. Але я...